Du lyssnar på en podd från GT Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson Ålder? 24 år Nej, däven det är inte 26 år <laughs> <laughs> <laughs> oh, Han lever förnekelse ska, ska vi ta om den? <laughs> jag, kan ta det jag glömde det, jag trodde jag var 24. Talent, jag tro trodde först att jag var talent Det är, det är, du, det är du och Tobias och sen. Detta är Thomas Rövner du Vi känner doften av våren, Uglinberg vissa dagar den här veckan har man suttit i bilen med solbrillorna på. Stereon lite för uppskruvad med lite för fräck musik. Inrättad och känt att nu är det nog fan lägen för kortarmat snart. Och så gör man det fatala misstaget att öppna bildörren- och påminna som att det är Göteborg och inte Cancun vi bor i. <laughs> Däremot är vi fan inte långt från allsvensk premiär- inför 35 000 åskådare på Ullevi. Och det tangerar faktiskt vilken jävla pinna colada på beachen som helst. Så sjuka i huvudet är vi här. Detta är bb på gt.se, avsnitt 91. Och veckans gäst är en extremt spännande person- det vi var inne på redan i förra avsnittet Vi hoppas att han även ser lika fin ut på planen när det bränner till Ursprungligen från Bärum i Norge sägs det Amerikansk landslagsman och IFK Göteborgs senaste nyförvärv Välkommen till BB-podd, Mix Diskerud Tusen tack Ge mig nu eh, historien bakom namnet Mix Ja, det är fråga man har fått många gånger um... Ska jag där helt så kan jag inte huska det för jag var så pass ung eh, Min mor menade jag löper runt huset som en mixmaster hela tiden eh, Och då blev det fort mix I tillägg till det så var det um, två stycken som ett Mikkel på laget där jag var ung och spelade för Frigg eh, Och då blev det fort ett kallnamn och det blev då mix Men vilken tur då att mamma gav det ett så bra namn Det kunde ju bli något mycket mycket sämre eller Ja det kunde bli mycket dårligare så jag, jag är en mix eh, så vi ska få för det Vad är en mixmaster? Det är när du ska, alltså altså de som lagar mat, det ja, betyder att vi än körer lagar mat och inte du är hemma då. Uh, så när du lagar mat så har du en mixmaster och... en vanlig mixer. Ja jag är glad. Ja ja. <laughs> Patrick, yes, vi har en ny sponsor veckan till Ära väl. Det har vi. Husvagnshuset är tillbaka och sponsrar oss. Det är vi väldigt, väldigt glada för. Vad har de att bjuda på som de vill att vi ska berätta om? De har tagit in ett helt nytt märke när det kommer till husvagnar. De har tagit in Hymer Eribas husvagnar som är någon slags retrovagn i lite mindre stuk som är perfekt för dig och mig när du och jag ska på bortamatcher till exempel. Ja, men det har, är sådana här: de ser ut som typ små kylväskor eller något i den stilen som man släppar efter, efter bilen. Eller hur? Riktigt, riktigt coola så alltså ska egentligen har en väspa precis bakom den också som man nåt hela vägen fram till söder. Blir de vansinniga när jag kallar deras husvagnar för kylväskor? Det är en god termos, det är det. det får jag hålla med om. <laughs> Vad tycker du, mixen är den snyggare? Ja, den där är ju kämpfin. Ja, den Sök på husvangshuset på Facebook så hittar ni deras eminenta sida. Och där presenterar de även denna sjukt snygga retrovagn. Och en liten like kan de få också, va? Det tycker jag. Det är de värda, Robert och Rickard. Nu kör vi lite snabbfrågor, va? Fullständigt namn. Mikkel Morgenstern och Paulsen, det är skröd. Alltså det är världens bästa namn mitt i allt det där. Morgenstar, Morgenstern, varför använder du inte det? Det blir för långt då, alltså, alltså sliter många med må si det, i alla fall i USA. Så blir det Mikael och... DiscoRude och sånt Så blir mix var mycket Ja men mycket du kan ju bara entera. köpa på ra Rakt av så är du hemma liksom Ja det syns där. Det. det är ja, lätt ja. som om han sa Pornstar någonstans Ja, ja det gjorde lite det, det. <laughs> Vi har ju en i vi sa att hvis du var sa USA så var det Pat eller Pattyboy som du skulle bli kallad. Jo du sa det Och jag sa att du är först i världen Att kalla mig det i sådana fall Men jag köper det Om jag hamnar i New York Så kan jag tänka mig att bli kallad det. Jag kan lova dig Att det inte är sista gången Som jag kallar det för Pattyboy i alla fall Nej <laughs> ja, nej nej Vi får se 0300 på Park Lane Då kommer han vet du Eller hur ja ålder 26 år. Det är 26 år eller? Ja, man säger inte det i Sverige. Man kan inte och gå andra vägen. Nej, då blir Sex man 62. Ja, okej. 26, 26. 26 år gammal. Ja. Längd 183 cm eller 6 feet. 6 feet som vi nu mera säger det, feet det, det, ser det bedre, <laughs> Ja, det, det låter ju mycket mycket fetare. Ja. Vikt men det är hemligt. du ska aldrig stilla frågan om väkt, har du lärt dig? Men det är till en dame Ja, ah, okej okay. <laughs> Nej, jag nu tror jag väjer upp mot 74 kilo Har du någon sån här matchvikt som du siktar in dig på nu då, eftersom du inte har varit i matchspel på ett tag Eller är det, börjar du komma i... Jag tror jag ska ligga runt där ja. Jag ska hellre få på kilo än och gå ner i kilo Ja, 1.83 och så tappar, då låter du lite tunn du får ja, upp till 76 kilo är ideal för dig tror jag Okej, okay, i mig ska jag klara det <laughs> Vad är hemma för dig? Oj, det är forskjelliga städer Det är inte bara ett ställe, det är Oslo äh, Phoenix i Arizona Och Kalifornien. Men när du verkligen ska hem, när du ska sell down Var hamnar du då? Det vet jag inte alltså jag har har... Min, min, min familj bor i Arizona Både min norska och amerikanska familj Det är min mor som är 100% amerikansk Som bor i Oslo nu Uh, så det är väldigt kaos i förhållande till det, men jag vet det, det, inte Dina norska föräldrar bor i Arizona Och din no, amerikanska i Oslo <laughs> <laughs> Ja, det, det är väldigt rart, jag vet det Men det är en lång historia, vi kan ta det över ett par öl <laughs> Ja, det gör vi <laughs> Vad kör du för bil? Har du kunnat skaffa någon ens i Göteborg? Nej, jag hade ju bil i New York, men nu har jag inte... Helio, Mats Albeck. han har varit så vänlig att han har äh, lånt mig hans bil, så jag tar över äh, lisen Vad är det för äh, grej som står i borta i New York då? Hva är det för bil? Det är en 911 Porsche, men det är lite för, lite för high än, så jag skulle helst ha något som är lite mer... Äh, vad ska jag säga? Mm. Det kraftigare. Ja, liksom, det är så mycket trafik i, i New York, så du får inte kört fort i heller. Du bara snygger det. <laughs> <laughs> det är inte det halva grejen i och för sig Nej, man, man följer sig lite för mycket Playboy När man körde runt i en, en vit Porsche Så skulle ha haft en, en Range Rover sånt hade varit eh, kanske det optimala mer, Lite mer småstads. Ja. <laughs> Men har du någon sån här Absolut drömbil som du känner att där, Någon gång ska ha en sån där liksom? Nej, jag har inte jag har gjort det alltså, Jag har kört runt i några kul En eh, som jag lika väldigt gott är Lotus Caterham mm. Jag ska inte om vet hur den ser ut, men den är en extra kul sportspel som kan brukas om sommaren i Norge. Ja, men om du ska ha den i vintern i Bärum, då, vad, då, då, man, då har man kört ut av vägen i Då är det skoter Ja, eller hur? Skönaste seger med blåvitt är nästa fråga, men vi får väl ta det. Du har inte hunnit så långt i blåvitt, så vilken är din skönaste seger? Någonsin? Ja. ja. Det må väl bli där jag skårte själv mot eh, Tyskland Det vanns 2-1 med USA-landslaget Och det var i Köln ja. Och det var en, det, det var en uke vi, På en nyke så slog vi Holland och Tyskland Och det var lite stort Så det, det var morsamt Och det, så riktiga, det var riktiga landslagen liksom Det var inte den ja, sådär Ja, det var och Kedira ja. och Sveinsteiger hade gjuttat det Cool Det mm var -hmm. hyfsat motstånd Och det var innan VM eller? Det var efter VM. Efter VM. Etter Så VM. de var världsmästare då, liksom Riktigt. Ja. Så du är ett mål på Manuel Neuer, eller? Jag tror jag han den kampen, här Men Fan det, det tror vi kan se si, då. Nej, det säger vi göra. inte. Det är klart att är ett mål på Manuel Neuer. Så ja, Han tog den inte, i alla fall. Nej, det är han som ska vänt. Är <laughs> <laughs> du skrockfull? Har du några sådana grejer för dig, eller har du någon sån här ritual som du alltid gör innan matchen? Mm. Uh, jag har inte som är uh, utav världen men uh, jag liker att för exempel skolisten med två tre gånger för en kamp. Det var riktigt tight. At du knyter upp igen och så ja. knyter en gång till. Ja, det är lite rart att ta lite tid gånger. Men Nei. det är inte nog mer än det alltså. Men du gillar att dra stenhårt i snörna då? Ja. Men svullnar inte foten då när du är varm eller hur är Jag är väl alltså fot jag vet inte om det är rart att säga men ah, ja. jag har sån känslig vänsterfot eller något så <laughs> du ju fot här, då. Nej, <laughs> är ja. Ja. <laughs> Men hvis du ser vi så ser närmare från från så är det väl väldigt... Lite skollesi i mitten. Ja, men ta det skollesi nu Håller du på med någon sån här trash talk och såna grejer då? Du ser ut att vara en snäll kille, men man vet ju att de lugnaste vattnena så finns det ju en del fula fiskar också. Ja, du sino där, men uh, jag tror jag är ganska, Det går roligt för sig Inte roligt, sorry. det, är nokta. Lugnt, det går lugnt. <laughs> Uh, när jag är till stede Men uh, Visst det är något som sker Som är uh, usportslig Eller som inte Hörer till det På fotbollbanan Så ska du absolut Få höra det Ja men du går inte Och syka någon Bjärsme är en sån Han kan ju gå och Prata med anfallaren Hela matchen Och säga att så här, du, du kommer inte komma förbi liksom. Det är lika bra Att du skiter i det <laughs> <laughs> ja, ja, men det är Kapteinen var han var för att låta i Litt Nej, Jag tror jag snackar lite Med, med folk Men inte på, på det sättet Men jag riker att snacka Och kommunicera lite Underväg Så kan du komma med lite Under huden på dem Om du vill men inte jag Akrod Trash Talk som är binde med. Börja med det. Det är jättekul att se på. <laughs> <Okay, okay. laughs> Vad är det värsta man har sagt till det då? Som någon har sagt till mig. Ja. Att det sig inte här på podcasten tror jag. <laughs> så när det är supporters podcast så tror jag det, det är det är gott över gränsen ett par gånger. Vi har varit och spilt i äh, någon land i Mellanamerika äh, med landslaget och då har vi fått äh, poser med äh, avföring eller urin och sånt äh, kastat efter et, oss. Oj. På planen. Um, ja, på, på planen. Eller när jag jogget fram och tillbaka ja. som inbytter. Så det är. Det är inte så. Så kul. Nej, fast det är ju det inte från, från spelarna utan det är från publiken då. Får det är från publiken. Att ja, ja spelarna nå, är snarare ja, från spelaren. Uh, du spurgde, du sa det mest konstiga jag ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. upplevt uh, på en kamp. Och det var att jag blev, jag blev bit av en spelare. Okej. Okay. Under kampen. Han bet alltså han, som vampyr Ja, ah, alltså. det är inte så schysst. <laughs> på på skuldern och det var väldigt ont. Jag kände inte vad han var ju med, så jag kände inte vad som skedde först. Jag trodde det hade nog blivit så skutt mig eller sånt men det... Uh, och det var inte Luis Suarez. Det var inte Suarez. <laughs> det var uh, det, det är en sån trend som kommer nu då, Att att ja. ska börja byta varandra. Var det efter 2024 faktiskt som det startade? Ah, ja, alltså starta <laughs> okej. Okay. Vem är den bästa spelaren som du har spelat ihop med? Det ställer väldigt svåra frågor alltså de alla de spelarna som jag mm. har spelat med är ju jag skulle där jag var ung och kom upp i Stabäck. Mm. Så var det, detta har jag sagt tidigare då. detta var en person som jag så väl upp till och alltså, han var en som jag hade så och som då han, spelade, han var man ballskicklig och anständigt mm. professionell i måten han, han spelade fotboll på, det var Pontus Varnare. Mm. Så, det, är det är ett väldigt vanligt svar i den här podcasten kan jag säga Är det det? Ja, det är ju, i och med att han har varit i IFK så är det ju många spelare som har spelat ihop med Pontus Aha, okay. Och väldigt många säger att det är den bästa spelaren de har spelat eh, Ja, när jag vokste upp så var han som var den, den bästa spelaren mm. uh, I tid så har jag spelat med väldigt många goda fotbollsspelare mm. uh, Som har upplevt mycket i karriären sin och vunnit uh, VM och Champions League jag tror de flesta som lyssnar på detta, de har väl sett lite Vilka lagkamrater som du hade i New York där Med Perlo och Lampard och David Villa Och de här gubbarna, det de är ju tungt såklart Det är ju starka namn, det är det ju Ja, det är ju en egen klassen nästan De har ju eh, alltså gjort eh, många mål och, och spyrt många flotte kamper i stora arenor eh, Men Pirlo för exempel, han var ju favoritspelaren min Där jag vokste upp eh, Och så plötsligt så du golfman på en uh, söndags morgon Det är ja. lite virklig Men uh, väldigt, väldigt hygglig fyr För ni spelar ihop bredvid varandra då? Ja vi spelade samman ja. uh, Och han Han är ju en uh, alltså Maistron då, du kan nästan kalla han det men då när man spelar man med en sån spelare så lär man sig mycket av honom kan jag tänka mig Ja du studerar självklart nästan varje dag på träning hur han beveger sig och hvordan passning han brukar om det är utsida och I vilken situation du är sån Du ser ju att de spelarna läser spelet på en helt annan måte och, och du pröver att lära och ta allt och suger det till dig Men har, har Pirlo lärt sig någonting av dig då? Ja det kan du säga si. eh, Lite golfspel för det första Jag jobbar han i golf då Det ska han föra. Visst han är på någon podcast Vad har du för handikapp i golf? Eh, 81 tror jag. Och Birla. Och ja, det är jag också. Bra sjuk. Eh, men en annen ting är att han uh, han har lärt sig någon norska... inte banor som det brukar vad heter det? Svordomar. Riktigt. Uh, och det är sig heller inte på podcasten här, men när uh, visst han slår en dålig passning nu, eller uh, eller har dålig skott på då du slag på golfbanan så så han några norska gloser som uh, <laughs> är lite på kanten. Och det är motsont han vet inte själv vad han säger. Och jag har inte sagt det till honom, men han vet att det är uh, bad words. Så man som om man kikar på MLS nu då, och kommer en närbild på Pirlo så kan man se honom svära på norska. Guleberg? Ja. Eller vill du kan läsa uh, vad heter det? Lip reading. Lip reading. Ja. ja. Så kan du uh, komma på det själv Men jag kommer inte att säga det här nej <laughs> <laughs> Vem är den bästa spelaren som du har spelat emot då? Vi spelade mot Brasil uh, inte så länge sedan mm. Och då hade de en del goda spelare på banan mm. Och alla var snabba som bara Som bara det Det, ja, var, det var Neymar jo, uh, och de ja, Neymar och Lukas uh, Hulk var ganska stor och svär ja. Och så var Douglas Costa Douglas Costa för mig var helt insane i den kampen När han spelade på Bayern München och Ja, ah, han har bollen limmad på foten i ja, två år liksom. det var helt sykt alltså, Jag slita att slitakla honom, men han var han allerede timmet förbi mig, då jag allerede var ner på backen. Håller <laughs> du på något annat lag i fotboll Eller någon annan sport eller vad som helst? Ja, min familj är ju från Arizona Så det blir alla Arizona-lagarna Amerikansk fotboll så är vi Cardinals mm. Och så är det hockey med Phoenix Coyotes Det är en svensk som spelar där Det började jag mm. vita. Han har yeah. kattat tegn på laget Hockey och ingen, Hockey, koll på. ingen koll på, alltså. Vad heter han? Oliver Och så har vi eh, Phoenix Suns som är eh, basketboll. Och vi har ju Emil på laget. Han är ju. Alltså, han är mest. svensk Svensk-amerikanen jag mött i mitt liv. Ja. <laughs> ja, han är väldigt basketkompatibel. Ja, han önskar nog att han var så att, två meter längre. Han ja. <laughs> kunde spela basket. Ja, han skickar mycket videos med när han kollar på basketmatcher. och så Kolla den passen! Jag fattar ingenting. Så var den bra? <laughs> Korgboll. Ja. <laughs> är, är du bra på någon av de andra sporterna också liksom basket eller sådär? Alltså, icke få skryte, men jag, jag att jag, är ganska, jag har ganska god kontroll på de flesta ballsport Så mm. kan jag, hvis, hvis vi hade spelat för exempel då i vilka som helst ballsport så har jag vunnit tror jag ah. <laughs> att jag är amazing i någon av dem Men att jag är generellt god Golf har jag på sig Nu har det? Okej mm -hmm. då tar vi allt unntatt golf då. <laughs> <laughs> Men jag har spilt, alltså Jag spilte basketball när jag växte upp jag kom ganska långt med kretslag och sånting I Norge och så har jag spelat golf sedan jag var, sedan jag kunde ta en golfkulle. Um, men ja, men det är en ny sport som När jag var i Rosenborg så var det alltså etter nästan varje ena träning så drog vi med kanske sex av gutta och så drog vi upp till curlinghall. Hall Aha. och spelade curling i flera timmar och det var så morsamt. Jag visste inte ja. att det skulle bli så morsamt. Vi stod i gled överallt och ropade kost kost. Jag kommer sett som på curling, men de skriker och det skriker ju där. det är en sån sport som brukar få ett sånt uppsving var fjärde år när det är OS mm. liksom, ja. när, när man sitter och kollar på det på natten och sen bara Fan, det där skulle jag nog kunna köra. Fast det, göra. det är bara för att Sverige är bra i det. Det är, <laughs> det är ju det är ingen annanstans i världen som det går. Peja Lindholm ja. och rubbarna. Nu no, Annette Nordberg <laughs> håller de fortfarande på. Eller? Men men det som var frågan förut var så här, håller du på något annat fotbollslag? Finns det något lag i världen som du har följt och stöttat? det var Ingres så var det United som var som var laget. Det är ringer gigs och herre och allt där. det där. Men... är det typiskt norska, antingen United eller Liverpool liksom? Ja, det är lite sånt tror jag ja. Äh? Det är, det. är det typiskt norskt? Ja, men de håller alltid på United eller Liverpool för det var väl vad att Ronnie Jonsson, såna jobbar som Ronnie Jonsson, Henning Berg, sådär har i så. Ja, ja. och så Liverpool hade Vegar Hegge, men det vet kanske inte om det är Björneby tror kippe? han som gjorde självmål också, vet du där? ja han bra kamper. du huskar den dåliga kampen bra hårfärg. faktiskt, riktigt bra. Innan vi rundar av snappfrågorna, är det inte dags för mix-selfie nu? Jo men det tycker jag. Vi har ju infört som tradition att uh, gästen tar en selfie live in concert så att säga uh, medan vi pratar här okay. så det är bara att se. Vad kör du för, uh, för upplägg på en selfie-mix? Har, har du något knep? Det blir icke duckface. En gott Nej. smil är fint och så visar det tänder och så visar att man är en glad fyr. Vad hur det blir nu då? Ja men Mix han jobbar mycket med vinklar ser man här han är ja. en van selfie -fotograf, fotograför, ja. fotograf mycket bra vinklar han har sett till att ljuset hamnar perfekt i ansiktet var ja, han men, uppe på eh... skruva ljuset eller för det är ju fan helt outstanding alltså, men du måste lägga märk till no looken han alltså, la, ah. som, la mycket där en gång, inte sant? Precis, det inte jag. Ja, ah, precis. Ah, nej, du, det är den amerikanska mediaträningen som har gett <laughs> eh, resultat här, <laughs> jag. Ja, men lite. Jag har tagit bilden, fast jag bryr mig egentligen inte. Nej, gud. Jag är inte med ja. på någon bild. Jag nej. bara sitter här och filosoferar. Ja, liksom. ja. Ja. Där har den ah ja, Bra jag. där. Tips till alla killar. <laughs> Snyggast.se 2001-loken. <laughs> <Det. laughs> ska vi gå in lite mer på själva gästen här, om jag inte har gjort det redan. Mm. Um, mix Diskerud. Vem fan är du egentligen? Nu låter jag lite elak när jag ställer frågan på det sättet. Men att det finns en norsk amerikansk landslagsman som inte särskilt många har haft så stor koll på som spelar med de spelarna som han gör och som plötsligt är i Göteborg. Vi blev lite chockade där ganska många när den värvningen började snackas om. Eller? Ja, definitivt. definitivt Det som dock överraskade var ju att Jörgen Lennartson alltid har velat spela ett 4-4-2 och nu kom det ytterligare en i fältar, och då tänkte vi ah, nu händer det mer grejer när det kommer en spelare, nu ska vi ändra spelsystem också. Så det var det var mycket rubriker kring mycket när du kom. Vi har fått en lyssnafråga på det ämnet faktiskt från Johnny Stjernström. Han skrev så här på Facebook. Det är många som inte har sett det spela innan. Skulle du kunna ge något exempel på någon känd fotbollsspelare du skulle kunna jämföra med i spelstil? Ja. Nej, jag har vanskeligheter med att hitta det. Men jag kan fortälla lite om hurdan jag... För själv hur jag spelar? Det går också bra. Ja, nej det är önskar först och främst är att vara på något sätt i laget. Så det har ofta varit i i jag har varit. Det är inte alltid den som går på en enskild mans prestation och driblar av fem säkert och skår ett mål. Jag tror att det finner många sådana i löpt året, kanske en eller två, om <går> jag är heldig. Men eh, den som försöker sätta upp eh, medspelare och jag spelar spelvänder gå på ett och två to touch och så att säga ja det, det kan du på något sätt si. och mm. jag vill jag älskar när fotboll går fort längs baken och det, det är ett och två to touch det är det, det, det bästa jag vet men gillar du bättre att vara långt fram eller långt bak i banan för många speluppläggare är ofta lite längre bak där ja jag är klarar alla positioner i mitten ganska grejt för det om det är box till box eller om det är offensiv eller defensiv Eh, därför så länge du har ballskickliga spelare i mittbanan så klarar du att finna en dynamik. Jag har hört att du kan spela på alla positioner på mittfältet även på kanterna, stämmer det? Jag har spelat alla positioner där, men jag är mycket mer komfortabel in i mitten. Är du snabb eller så är halv mitt emellan eller? Nej, det får inte se. <laughs> <laughs> inte just nu men Det, det är en lang, lange, lange kliv. Så när du kommer upp i fart så går det gränt Men i första meterna så kan jag pröva, pröva bli lite mer explosiv ja, men Inte den här typiska kantgubben egentligen eller? nej nej det är Hur löser du defensiven då? För det är ju någonting som har kommit Jäkligt mycket på senare år Att man kan inte bara vara offensiv Om man spelar på inre mittfältet liksom. är du, Kan du kriga där också? Vi såg ju i första matchen att du gick in och tog ett kort Det första som hände ja. Med, med det. <laughs> ja då har du svaret där Det var... Uh... Jag fick fått så många gult i karriären min, men men äh, det var en riktig hockeytackling där i början mot att vise vise lite från början. Mm. Men äh, nej jag kriger och löper runt jag äh, provinner så många bollar jag kan men äh, akkurat du du får vänta och se förväntas se när se på de kamper <laughs> på men, men om vi säger så här då. Mm. Uh, det är ju inte helt omöjligt att det kommer spelas ett 4-2-3-1 längre fram i säsongen. Vill du helst vara bland de två eller vill du helst vara i mitten bland de tre? Nej, hvis, hvis tränaren hade spurt mig så hade sagt helst bland dem, bland dem mm. Absolut Mer regista än trequartista Eller hur? Alltså. Mm. Bra fotbollspråk Ja, precis, italiano mm. uh, Om vi ska ta din karriär, klubbkarriär, kan du dra lite snabbt vad, hur det har sett ut? Vi behöver inte vara uh, en timme på varje klubb <laughs> Nej, jag startade i, i Frig där jag var liten. spelade mm. med en som hette Oda Kamara, som är eh, lite på det norska landslaget Han gjorde det väldigt bra nu i USA. Eh, så drog vi samman faktiskt till Stadbäck, där jag var 15-16. Och eh, då spelade jag med Thomas Rungne där, han skulle mm. ju få Göteborg. Lennarsson kom ju senare, vi hade Jan, Jan Jönsson först, mm. för han drog till Rosenborg Men det var där du debuterade i A-lag och sånt där också. Det är där. riktigt, jag fick mm. vara på juniorlaget först. Eh, Vant Gynor NM som var nog helt fantastisk I NM i Norska mästerskap, norska mästerskap. I Norge är ju väldigt stort Kanske lite större än mm. i Sverige Ja, i Sverige i norska mästerskapen är Inte alls till Sverige <laughs> ja, jag <har> hört det. <laughs> men, Nej, men det stämmer ju Det är ju alltid slutsålt Oavsett vilka lag i finalen som spelar Ja, ja absolut Och så drog jag till Belgia Var det en, en liten periode För jag drog till um, Rosenborg Vilket lag i Belgien? Gent Gent, ja. mm -hmm. Det var Trond Solids som är en norsk tränare Han var ju mm. trener där. Så mötte jag Jan Jansson igen. Han var ju tränare i Rosenborg. En av grunden till att jag ville dra dit. Och så drog jag till New York nå, två år sedan. Det var ett helt nytt lag. Så det är morsomt att få vara med en uppstart i en, i en klubb. Olof, liksom. mm. ofta får du lov till att vara med på det. Med mindre du har fött i 1901. Liksom. Men hur gick hela den grejen till? För det känns ju som är... Nu ska vi starta ett lag i New York här Nu ska vara in en, en, en norman Från, från Rosenborg <laughs> från hva, hva, Hur gick det till? Var det en agent eller som hade koll? Nej, i och med att det var på amerikansk amerikanske landslaget Så var det naturligt för mig att Till att dra till MLS och vara en del av det Jag hade inte spilt, jag hade inte spilt i staten för Och jag hade lust att äh, Bo där och vara närmare familjen. Och New York var kanske inte det värsta stället Att vara <laughs> oh, heller men de är ganska patriotiska så också. De vill verkligen se de amerikanska landslagsmännen i sina MLS-lag också väl? Ja, det, det tror jag. Det, det kommer ju flera supporter på kampen, ju flera profiler och sånt där, Och det ser du när det är Pirlo, Via och Lampard. Det man kommer alla italienerna på kampen och, och så sån. <laughs> Miks gjorde nu det här pengar i pungen-tecknet. Det klassiska italienska. Det. Det är faktiskt ganska många som har frågat om kvaliteten på MLS för att den kommer ju lite i skuggan för oss här i Europa. Vi, vi tycker kanske inte att det är den coolaste ligan, Men å andra sidan så ser man vilka spelare som hamnar där. Lite på höst, kanske. Men hur, hur är kvaliteten upplever du jämfört med europeiska liggande? Ja, den är bra alltså. Har jag har varit där en stund och du, det är kvalitetsspelare eh, fullt igenom. Eh, det är ju många spelare oss från Skandinavien jag inte kan så mycket om. Om de är från Mellanamerika eller södraamerika mm. och många européer nu som drar över. Inte bara de som är äldre men du ser en ju Giovinco för exempel som mm. Mm. som spelar där och gör det bra så, så jag vill se att kvaliteten och spelarna blir bara bättre och bättre hemma läsna och där är massintresse och du, du får fort eh, 30 35 000 på kampen i vår i i New York och där är många fotbollbyrör nu som mm. börjar komma till och det är väldigt kul att se på. Det var ju något som jag önskat länge, jag har upp i Norge och fick fram saker då som det heter i USA. Hur är New York generellt som idrottsstad då? Jag kan tänka mig att det är gigantiskt med basebollen och så vidare. Blir fotbollen liksom lite sekundär där? Blir den mindre eller hur ser det ut? Nej, det tillskaur när vi upplevde var ganska bra, må jag säga. Så vi blev inte skuffade på någon som är måte. det var ju fort 30 35 000 på kampen. Och så har du ju New York Rangers ja. och New York Knicks som spelar på Madison Square Garden. Och så delte vi stadion också med New York Yankees som är ju alla känner till med hela världen tror jag nästan. Ni de... spelar ihop med New York Yankees på deras arena? Ja det gjorde vi. Det är därför det kan vara 35 000. Det är rätt coolt. Men det är en hemmebane så att säga. Det var en Det var det. Så de, med en gång vi var färdiga med att spela så kom banefolket på, på, på gräns maten och så gjorde de till en baseball stadium in, in ett par timmar. Coolt. Mm. Riktigt. Det hade jag ingen aning Jag tänkte på det här med landslagen och sådär. Du körde med det landslaget som frågade dig först helt enkelt. Ja, jag spelade ju både för USA och Norge. Där jag växte upp för G18 och G19. Så kom det till det punkten där jag måste välja. Och då sa att jag klarar att välja. Jag följer mig halvparten norska, halvparten mm. amerikansk. Sedan jag faktiskt som 12,5% typ svensk Men det kan vi komma tillbaka till senare um, Och då Sa jag bara första man till Mölla um, Och då kom Klinsman Och ringte Inte så länge efter och inviterade mig på Goldcup Och när Klinsman ringer så kan det inte säga ja, nej till ringer Inga Klinsman kör man bara <laughs> ja, ja. Eller hur? Kör på. Vi har fått en lyssnafråga från Muslan72 på BBFolds Instagram Bra namn ja. Han frågar Om det var några reaktioner i Norge När du valde USA istället Ja, men det, för mig såg jag på det som positivt Att många ville heller att jag skulle svilla på norska landslag Och var mm. lite sur på mig Så visst det inte var reaktionen så det har varit lite uh, kärlig nästan Men det var varit lite sådär, eller? Ja, det var, jag fick jag höra det någonstans, någonstans Men de, de flesta syns det var artigt och morsomt uh, Att och göra det eh, Och efter New York nu då så är du Helt plötsligt i Göteborg och i blåvitt Och det är ju många som undrar Hur det gick till när du plötsligt hamnade här Ja, eh, jag hittade på Valer som är likavä Strömstad. Mm. Och jag ska sommarna var helt fantastiska när vi drog över dit och körde lite inover och kom in Via Göteborg och sånting och då det minnena som, som som man har där och så har jag ju Lennart som har jag haft för i Stabäck, det hjälper på så där Thomas och så de att möta han igen. Så det är mycket, mycket som spelar in, men det passit passet som är riktigt bra. Um, möjlighet uh, Att vara här nu Vi har en kille på Instagram som heter Sam Piesto som frågar så här Vad hände egentligen New York FC Då jag följer MLS Så förstod jag aldrig beslutet att sluta spela honom Blir det en spricka mellan honom och tränaren Eller var det styrelsen som tvingade Laget att spela med Lampard och Pirlo? Ja, du I MLS så är det Väldigt mycket regler Jag tror du kan läsa i flera år och fortsatt inte förstå alla reglerna och de byter om äh, i och opinion också i min situation så var det lite i förhåll till äh, salary cap och min lön äh, och i förhåll till vilken äh, andra alternativ som låg följt till det så ja de måste lönetak ja nej du kan ha tre alltså man kan vi gå in på reglerna här, men det är tre dps som kan tjäna hur som helst designated Players. De kan känna hur mycket som helst ja, Och så en ja. salary cap eh, På resten av, av laget ah, ja, ja. Vi har typ det I F7 också, det är inte skrivet <skratt> Men så här, man kan max <skratt> tjäna som Som en <skratt> hushållerska i Sätila <skratt> <skratt> det, det är vad man får ah, ja. eh, Jovdal på Instagram Frågar också så här då. Ser han att det finns någon chans att stanna kvar efter augusti Hur, hur, är, hur är den dealen? Ja, det, det kan du saken med Matsgren om När han är på podcasten nu. Alla säger det, då får jag inga svar. Nej. <laughs> Matsgren är personen som svarar allra minst i telefon av alla människor i min kontaktbok. Däremot är jag bra på sms, det kan jag tipsa alla ja, ja. om. Nu ska vi gå på ett ämne som jag kallar för instagram -kollen. Det här är kul ja, lägg, det inte upp det, lägg inte upp okay, okay, här, Det brukar vara kul Hade vi haft Scott Jameson i soffan Hade det varit extremt kul <laughs> Det får du stå för dig det ja. Och för mig också för ja, faktiskt. Faktiskt. Jag har kollat in din Instagram lite okay. Jag har kommit fram till att det är en bra Instagram Tack. Det är lite som fotbollsprofessionen av ett frat party har jag kommit fram till. Det ser ut som att du har haft ett bra liv Så so far. <laughs> är det en fasad eller har du ett väldigt bra liv? Nej, jag ska inte klaga? Jag har varit, varit, varit heldig och att goda folk runt om mig. Första saken som slår en när man kollar in ditt Instagram konto, det är att du har ett eget capsmärke typ eller mm. modell. Ja. Vad är det här för någonting? Da jag var i New York så eller jag har alltid samlat på caps, jag älskar caps jag trodde jag jag kommer kom upp i 80 eller sånt Som mest New Yorker-logon Varför gör du det? Du har ju bra hår Tack ja. uh, Nej, det, håret går lite För en sån bue ah, bak sant, Hvis vi sa caps på Så det är ja. inte helt Nei, Nej, nej, nej, okej så fanns New Era ut uh, Att jag hade så många caps så att jag riktigt väldigt gott Så New Era är ju det största caps i hela världen Det är det som alla har Ja, riktigt Alla ja. baseballlag och sånting Så de, de ringde mig och sa Ja, ska vi lägga en collaboration och, och finna på något Så sa jag, ja, det vill jag gärna göra Så kom de med några förslag på uh, logo och sånting jag var också så nöjd med Det med det de där hade gjort Så då, då sketsade jag lite själv jag är väldigt dålig till att tegna så jag tror de, när de fick det tillbaka så tror jag att de fick lite jobb med de designerna Men vi kom fram till något som jag var väldigt förnöjd med, lite sån fresh, kul, cool, lite sån alla New York Yankee-logon Och du har ju faktiskt tagit med dig en keps oss som jag bad om att snika till mig här som vi ska tävla ut va? Ja, den är signad Mix Ja jag älskar den capsen. Äh, jag jag får på vinnaren själv. <laughs> <laughs> Mix kanske kan fixa någon caps till dig också. jag ville för det. med den blev faktiskt eller, um, sold out tre gånger på, på stadion. Mm. Om, man, om man skulle vilja köpa en sån här caps hur gör man då? Uh, jo det är uh, mixlids.com heter det. Bokstavera. M I X L I D S.com. Mixlids. Jag får den direkt från Arizona. Mm. Vi lägger någon uh, länk på någon uh, sociala medier också där va. Ja ah, det gör vi. Vad kostar de? Det kostar 30 dollar. 30 dollar, det blir 240-250 spänn. Det är lätt värt. ska klart att man ska ha en mixkeps här, eller? <laughs> Men man ska också vara med och tävla om en mixkeps, eller hur? Precis, hur gör vi då? Vi kör på Facebook va? Det gör vi, vi gör det så enkelt som möjligt. Gå in på BB-podds Facebook-sida, på det här avsnittsinlägget så lägger ni bara en kommentar och taggar in den polaren ni vill som ska ha kepsen och varför den behöver ha capsen. Och det är dåligt hår premieras, sa du? Dåligt hår premieras alltid. Gärna bildbevis Gärna med bild. kommentarer. Ja. Ja. Ju mer ni spottar och spär på er kompis, ju större chans har ni att vinna äh, kepsen. <laughs> det kommer spåra i rullar. Sitta nedstängd ingenting. på grund av... ja, det är ingenting. Ja. ja, så är det. Nummer två i den här Instagram-kollen. Mm. Det kan se ut på den här Instagram som att du spelar gitarr. För det är ett inlägg där du sitter med ryggen Mot kameran och spelar gitarr Och då tänkte jag att vi ska syna detta här helt enkelt Oj <laughs> Så, så, så no. plocka fram guran här <laughs> Är den stämd? Den är den stämd? Vilken tur Vad blir det för låta? Vilken sång kör vi? Jag tror uh, vi går med en uh, Amerikansk klassiker Sweet Home Alabama <laughs> Turn it up. Jag har spilt på ett tag men du ser att det, det är fortsatt där. Helt utan plektrum, utan någonting drar han av det här. Ja, musikstund i studion. Sista grejen på Instagram-kollen här då. Du är någon sorts supermodell för Umbro. Supermodell, ja. Fick jag ja. den då. Ja. Oj. Tack för det. Vi det bygger den det... kompletta myten ja. här. <laughs> supermodell. Vad är detta för någonting? De flesta fotbollspillare har ju skomärket som de är ambassadör för. Uh, för mig så var Umbro ett valg där det norska landslaget har haft Umbro länge. engelska landslaget är riktigt klassisk mm. uh, Så det var väldigt stort att få vara med det i teamet som de bygger upp nu och, och vara med på... På det jag har jag varit som med dem sedan 2014 eller sånt, så det är bra, bra killar. Men du är ensam med Umbro skor i i Fortnite World, va? Ja nästan, ja. Med Maya och Pepe. Jo, jo, men Om man nu, om, om man nu kollar liksom på hur man gör i klan Man ser ju sällan Micke Boman Stå i bara överkropp med sånt Perfekt motljus som det är på de här bilderna liksom. Ja men Boman har ju en bra överkropp så det Han borde göra det Han, han borde göra det mer Vi vill se mer bara överkropp på Micke Boman i år Micke Boman, han kör säkert Puma Löst i Puma, han har puma ja. Ja. Ja, du, ser, fan, du har koll på detta också Du är bra på, liksom, på det här ja, vi, Jag har Boman snackade faktiskt om det idag så Det var lite speciellt att ta ja, tog ja. på banan. Vi slänger in en bubblare på Instagram. Ja. Du har varit ute och jagat valar i Tromsö. Nej, inte jagat, men kikat på valar. Ja. <laughs> jag tyckte okay, det, <laughs> det här blir inte bra. Jaga valar och klubbar själv. Nej, ja. Ja. Nej men äh, varför gör man det? Nej, I Tromsö så är det ju någonting man gör då. Man uh, drar på valsafari. Det är det, det, det man kan göra. Ja, men det är speciellt och det är ett Svärd det är alltså. Du, man blir lite rädd när man är i en liten båt och så kommer det upp och. och, och Sen förbi får bli Häftigt. Ja. Var det bubblaren på Instagram? Nej, det var inte svårt. Nej, men he helheten över Instagram är att det de är ju en riktigt, riktigt bra Instagram. Ja, det är det ju. Ja. Vad har du för Insta-konto? Mix.nu, jag håller på att säga. Med. <laughs> Mix till Så som det låter. Enkelt och bra. Enkelt rätt. Det hittar ni. När vi ändå är inne på det här med ut och åka båt och, och jaga valar. <laughs> ja, han jagar inga valar. Jag <laughs> var inte tydliga med det. Jag läste i någon artikel inför här som du var inne på också lite. Att du ville åka ut och kika på höna och såna grejer. utan På de öarna här utanför Göteborgs skärgård. Var det bara ren sån mediaträning eller har du koll på de här ställena? Nej, nej jag har bara kontroll. Men... Ja, absolut. Alltså, är det styrelse jag så drar jag ut till Höna och hisser på, på Bebben. Han är en legende. Uh, och efter det så tar jag båten till uh, och Knippla och spiser reker. Han är stenkoll på Göteborgs skärgård. Han kommer bli kvar här, helt ja. klart. Utan tvekan. Vi läste också att du hade någon relation till en gammal blåvittspelare, Jonathan Azulaj. <laughs> Vi misstänker att det har att göra med ett kanonmål han gjorde i någon träningsmatch mot Stabeck Ja, jag gjorde bissa just det. Ja. ja. Då tänker du riktigt. Jag var eh, kommentator. Jag hade ju normalt gjort den dagen där, så bestämde jag mig för kommentator för eh, den eh, matchen som det ser, Just det. Och det var helt, helt fantastiskt mål som han skorde. Uh, och då jag var, då då jag akut där då att min kommentator egenskaper inte var så goda för jag hade <laughs> inte så mycket jag klart att säga. Det var mer åh. Wow. Men det jag det. Sett, om, om ni söker på Youtube På Jonathan Azulay ja. Så kommer det garanterat upp överst Han gör alltså en bisakleta som är helt sjuk ja, det var, det var, jag, var, jag, var, jag var vittne Så det var, det var helt sjukt Men jag hörde att någon på laget Hade fått sms från honom. <laughs> ja. Och det han hade spurt, uh, vad var det? mix uh, visst om han kunde inte <laughs> för jag förklarade det inte, inte Så han uh, var lite rolig för vad det kunde vara, men uh, det var inte mer än så. Är du en sån som blir kommentator efter fotbollskarriären eller det har det tåget de tagit gott kanske? Ja, det tog gick efter ett målans. Det var där märker jag själv att det det, det, var, inte, det, var, inte, det var inte bra där. När vi ändå pratar om drömmål ska vi ta en liten koll på den senaste matchen och kommande matchen i Fantastisk radioövergång nu. Ja, vi mötte ju Kalmar FF på Ullevi i veckan. En match som slutar 1-1. Din debut från start i IFK Göteborg då, Mix. Ja, men det känns bra att komma igång. Spela spelar ordentlig kamp med gutta och inte bara träna. Så nu var det en lite sån seig kamp och lite sakta, men... Då blir den serien snart och då, då blir det full kör. Men du ville sätta någon sorts standard ganska snabbt där. Det tog inte lång tid innan du fick syna det gula kortet. Ja, jag eh, fortjente kanske det gula kortet. Där. Det var lite takling. Var du övertänd eller? Nej, nej jag, jag tror jag skle lite. Eh, så jag sa inte till honom, det var inte, det var inte meningen. <laughs> det var ju Svante Ingelsson som mm. kanske var gjorde det mest <laughs> anmärkningsvärda i den matchen jäkla skott han fick till det. Ja, ett inlägg från mitten på plan nästan som dimpt ner till honom utanför straffområdet han tänker, här klipper jag till på volley och det gjorde han och tryckte den i krysset. Ja, det var uttagbart på keeper. Det var helt sinnsikt eh, mål där. Ja, det är ett, ett skott som borde hamna någonstans över långlinjen med tanke på vinkeln han hade, men det var fan med bra gjort. Mm. Det var faktiskt en person som jublade eh, på läktaren när det målet gjordes på den blåvita läktaren. Ja, men det är det helt okej. Okay. Det, okay. visst... det var min son. Ja. Han ställer sig upp och skrek. Ja, men jag syns visst var så finnas mål så är det okej okay Och klappar sig om man är supporter för andra laget I alla fall när det är träningsmatch ja. Det var väl annars en ganska sömnig tillställning Detta inte jättemycket tempo sådär. typisk träningsmatchkaraktär Vi hoppas att eh, vi vrider upp Några snäpp när det blir dags för Allsvenskan då. Eh, Även om vi I andra där fick till lite bättre Kombinationer Vi gör ju 1-1 också där Sen efter eh, en nick av Sören Rex Mm Uh, och och till detta är faktiskt för att säga en jäkligt vaken och snygg kross från Henrik Björdal eller andra norska nyförvärvet här då som uh, lägger bollen till Scott Jameson som sopar in bollen i boxen och så sitter den så att, uh, man ser att det finns ju bra kvaliteter hos uh, den andra normanen också. Henrik ja. Han uh, har visat fram bra sida i de första veckorna här nu. Uh, jag hade ju bara sett hans spela, jag hade ju spelat med han eller något sånt, så det var och sånt det man och en väldigt fin fyr utanpå ban också. Han har ju hjälpt till mig massor nog med och uh, lyfte möbler upp till lägenheten med och sånt och <laughs> så jag, <trykket> jag sätter han i arbete direkt då. Ja, riktigt. Så jag körde ett par, par min <trykket> Nästa match spelar vi Redan på torsdag här nu då Möter blåvitt Falkenberg På Hjälbovallen klockan 16.00 Varför spelar vi på Hjälbovallen Patrik? För att vi inte ska slita på ullvis gräsmatta och för att Vi troligtvis inte behöver Mer sittplatser eller tillgång under En träningsmatch som spelas klockan 16.00 Den torsdag. Nej men precis och det är ju Landslagsuppehåll och sådana saker också nu Så att kolla lite med Jörgen Det kommer ju bli en lite blandad startelva där med lite Rotationsspelare Och även spelare som behöver komma igång I matchtempo, det låter väl som något som Skulle kunna passa dig <laughs> <laughs> Nej, jag hoppas att de får spela 90 minuter i Nästa kamp, som bestämmer Men uh, ju, mer, ju mer jag får spilt Ju, ju bättre är det Så de handlar, den här matchen handlar väl väldigt mycket om Att få igång folk till uh, den riktiga Allsvenska starten där då Ja, men jag tror att de, de flesta är uh, nog så klara. det har varit en lång preseason uh, Så jag tror de flesta är väldigt klara för att, för att spilla föran fansen. Då. Vi ska avsluta med lite frågor Helt otippat, Patrik. Det kanske absolut bästa i hela podden och det som Mix har och väntat på här nu. Ja. Eh, Filip Hälvström frågar på Twitter. Hur kommer det sig att Bärum har fått fram så många bra fotbollsspelare de senaste åren? Ja, det är en bra spärsmål. Jag är från Bärum själv. <laughs> Så men vi har ju många från Bärum som har gjort det bra. Uh, jag vet inte. De, de spiser väl riktigt där och växer minstare. Men du är inte från Bärum. Hva, hva är det, det tryckt bara att du kommer från Bärum eller är det något du skrivit in i CV? bara för Bärums liksom... kommun har tryckt ut det för ja, att de vill promovera ja, sig själva? Nej, det var ju sina jag var sedan jag var 15 år ståbelgård i Bärum. Ja, ja, okay. uh, Jag var ju eller jag är oslogut. Uh, jag vet inte hur mycket de kan, kan om Oslo men Frogner, Det är liksom det stället som jag Och stopp. Daniel Jakobsson frågar här på Facebook Varför skrevs inte ditt lån säsongen ut? Det blir ju lite märklig konkurrenssituation när tränaren inte vet om du kommer kunna vara med hela säsongen Mats jag. <laughs> Kort svar Henrik Björalt-Lien, det låter norsk det landet. Jag har ja. han har varit med innan här. Inte en gång utan en miljon gånger har Henrik varit. Och vi älskar Henrik ja. för att han är med vecka efter vecka. Fortsätt att skriva frågor under #bbpod på Twitter. Det är ju trevligt när vi får lite hjälp med ämnena, så väl Henrik som alla andra. Var IFK med bilderna när du skulle byta klubb 2011-2012 med tanke på att IFK gjorde en satsning med du då, köttill och, och med mera? Har det varit 2011-2012? Var är det var då? Nej, det, var, det tror jag inte det var... Men nu låter det som att det har varit aktuellt någon annan gång istället Nej, när nej, du sitta nej, nej och tänka. <laughs> Nej, nej, nej, nej Jag tänkte var jag var Men uh, nej, det, var, det var något som var Det hade verkligen passat Matte Wiklund frågar här på Instagram Varför spelar du nummer 42? inte det lite av ett hockeynummer? Och så en smile får ja. man väl för, för Mattes ja, ja. skull Tillägga Så att inte han fått hembesök av mig nu. Nej, hockey är väl ganska okej okay det Um, jag hade 21 där jag var i Stabäck. Mm. Och där jag drog till Rosenborg så var det redan en annan som hette Fredrik Mitche som hade 21. Så då dubblade jag det bara upp till 42. I tillägg har min tant och onkel i Arizona De har en butik som heter 42 Saints. Mm -hmm. Och visst, det läser. är du läser det många böcker? Nej, du gör ju okay. Jag läser inte. Jag Quest the Galaxy. Ja, ja, orden har jag läst i och för sig. Fyra två. Fyra, två. Meningen ja. med livet. Meningen med allt. Det I livet. I livet. Det är det viktigaste. Ja, det är, är ganska roligt för att det temat just det här med att det var från Lyftande Sky till Galaxen har folk spekulerat i. Så det det? Ja, det var det. Har det ja, ja ah, det det. Då har vi beläst det folk i Göteborg. Det är gott att höra. Ja. Ja, jag undrar ju bara en sak i det här. Tante Onkel. Vet du inte vad det är? Vet du vad det är? Vad <laughs> ja, det är? ja. Vad är det, det är, Det är ju faster. Eller moster. Det kan inte jag sa det på. <laughs> <laughs> Mor, yes. -onkel. Ja. ja, ja, Du är full av överraskningar, Glimberg. jag ja, ser så... de inte trevliga, ha, men det här var du ju du bra. Ha, vill du ha en överraskning? Ja. Jag är kvartsnorsk, kvarts på riktigt. Jag har jättemycket släkt i Bergen. Jag har aldrig varit där. Inte speciellt har du klarat oss in på Bergenskap? Nej, jag har aldrig varit där. Jag har träffat någon av dem. Jag förstår aldrig vad de säger, så jag skiter bara i dem. Men jag går vidare vid de här släktträffarna. <laughs> <laughs> Vi tar en eh, sista frågan va? Det gör vi. Det är faktiskt Filip Helpström igen. Han har skrivit bra frågor. Han gör ofta det. Mm. Vettig killen. Har du möttan? Vad sa du? Har du möttan? Ja, Han är trevlig. Ah, okay. ska, ska du inte berätta för eh, Mix vad han kallas? Han kallas för Tofs Filip. Han hade Tofs. Han har klippt sig, men han heter fortfarande Tofs Filip. Okej. Okay. Och men, hur länge, hur länge sedan var det, ja? det? är extremt internt nu. Väldigt viktig information. Ja. Ah, bra innehåll, bra <laughs> ja. podd. med en, <laughs> en fråga som hoppningsvis är lite bättre. Av Tofs Filip. Vem av alla hans tidigare lagkamrater har han tagit med på en utekväll i Göteborg, och varför? Nej, men... Uh, Eller ju Bedoya ja. han, uh, han känner jag väldigt gott, han sitter på landslaget han det, han är på landslag som. Han var ju här i Sverige Tidigare Helsingborg-spelare Ja, just det Lite lipig <laughs> <laughs> Jag har ju hört att det är en liten historik med han Nej, han var inte jättenöjd där efter någon kuppmatch Han tyckte att vi spelade brottarfotboll mm, sa Vad var det han sa? Jag åker hellre hem och spelar FIFA än att möta IFK Göteborg Ja, ja. Så, så du busade du och jag Ja men det var kul Ja men varför ska vi ha med Bedoya för att han ska få den rätta bilden nej, så, av så vi, ja, så, Nej så vi kan, alle, oss fyra kan ta en, ta en middag och ja, det komma överens Jag vill att alla ska vänner har vi, har vi erkänt den här lilla grejen som vi gjorde mot Bedoya? Det kör du Du jobbade på EA Games på den tiden och kunde ju fixa fram ett FIFA lite snabbt Så att det Uh, fixade du fram på en millisekund och sen så tog jag det upp till kamratgården signerade det och skickade med en lapp där det stod uh, här har du, du kan väl öva lite tills vi ses nästa gång precis, och då hoppas det i så fall att han har övat lite på FIFA då, ja. så vi får ha en lite som FIFA-kväll, vi två och uh, du och Bidoya då mix, det får du styra upp helt enkelt ja, jag får sätta det igång i mig ett år <laughs> behöver vi ha en podd nu eller? jag tror att vi har det Ska vi bara highlighta våran fina sponsor Husvagnshuset en gång till? Precis Det ska vi göra Robert och Rickard, två riktigt härliga blåvita killar Som nu har tagit in sin nya som motherfucker-vagn Gå in och kolla in den och gå in på Husvagnshusets Facebook Ja, du sa det att de sponsrar i Göteborg också väl? Har jag inte sagt det? Men ja. det gör de ja. Och går det bra för dem och de får sälja lite fler vagnar Eller gasol eller andra typer av fritidsaktivitetsprylar Så lovar de att trycka in ännu mer pengar i blåvit. Mycket bra Glöm inte heller tävlingen när man kan vinna mixkepsen. Nej, gud, nej. Eh, finns på vår Facebook under avsnittsinlägget Tagga en polare och skriv varför de bör vinna den. Dåligt hår premieras. Ska vi låta vår gäst äh, Välja musiken vi går ut på här nu Glimmar. eller? Det känns väl trevligt ja. Man är lite nyfiken på hans musiksmak liksom Han ja, men... ligger i pipen Ja men ta någon riktigt amerikansk nu då Så vi får liksom den utgångsfilingen ja, okay, det är riktigt här Riktigt amerikansk Jag har nästan blivit färdig med att se The O.C. på nytta Så vi kan ta det the theme song mm -hmm. därför Som är Phantom Planet uh, California Ja snyggt Tack så mycket för att ni lyssnar Och tack så himla mycket för att du kom hit Mix Tack ska det då We've been on the run, driving in the sun Picking up for number one California, here we come Right back where we started from Well, hustles, grab your guns Your shadow wins a ton Driving down the 101 California, here we come Right back where we started from California, California.